Коли гола ідея борюкалася, намагаючись прибрати форми, глибоко вдячна чоловікам і жінкам з ФБР, які присвятили життя дотриманню кредо, відданість, сміливість, чесність, особлива подяка виконавчій директорці на пенсії Яні Монро, спеціальному агентові на пенсії Джонові Яна Релі та спеціальному агентові на пенсії Джері Вільямсу. Дякую моїй випускій редакторці з видавництва Томас Месек, Меті Парех, за те, що провела мене крізь усі етапи процесу. Я благословенна її підтримкою та готовністю поставити на новий голос і шанобливо ставлюся до неї. Моя головна редакторка Шарлотта Гершерс неабияким талантом робила цю історію кращою. Її вгідливі зауваження і пильне око, яке бачить усі деталі, неоціненні. Дякую чудовій команді професіоналів у галузі маркетингу, редагування та дизайну видавництва Томас Максег. Мені неймовірно пощастило мати поряд таких талановитих фахівців. Про авторку. Фото. 2016. Скіп Фейнштайн. Письменниця і володарка премії Ізабела Мальдонадо в реальному житті. Перш, ніж взятися до написання кримінальних романів, носила зброю та жетон. Випускниця Національної академії ФБР у Квантіко і перша латиноамериканка зі званням капітана у своєму відділі працювала патрульною. Займалася перемовинами під час захоплення заручників, була пресаташе, інструктором новобранців, старшою патрульною координаторкою Ради з боротьби зі злочинністю та начальницею районного відділку. Перш ніж вийти на пенсію після 22 років служби, вона обійняла керівну посаду у відділі спеціальних розслідувань та судової експертизи. Пані Мальдонадо – член спілки Національної академії ФБР, об'єднання окружної поліції «Фейерфакса», міжнародної спілки авторів «Трилерів», Спілки американських авторів-детективів, Міжнародного товариства авторів латиноамериканців та організації «Сестри по злочину», де від 2015 року очолювала підрозділ метрополії «Фенікса», а до 2019-го була членкиною ради. Авторка серії книжок про детективку Круз разом із родиною живе в передмісті «Фенікса»,